Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mën tëbihahum bi ihsanil ayum ildin. Allahu nëzhejle falëndarojmë dhe betëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë ndërsa laudatat bëkimet salavat dhe salamet qofshemi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familënë tim, bi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rukë dhirëndit në fund të kësaj bote. Së ndërru, Lëzër, pa dyshim se nuk e pas parasysh se jemi në ditën e gjuma, në këtë ditë të bëkuar dhe ditër më të vlefshme të javas për një besimtar, Në lau Gjelleuala në kam suar që t'jemi të kujdeshën në këtë ditë dhe t'i përmba me disa regullave. Një nga këto regulla dhe këtë mësime që është mirë t'i përmba me në këtë ditë është të dërgojmë selavat sa më tepër mbi pejgamberin alayhi salatu vesselam. Nga se i dërguari alayhi salatu vesselam ka thënë, men sallallahi salatan sallallahu alayhi bi ashara. I dërguari alayhi salatu vesselam ka thënë kush e dërgon mbi mua një selavat, Allahu do të dërgoj mbi të 10 herë selavate. O kush kërkon nga Zoti gjithë leulah që Allahu me beku dhe me beqatu Muhamedit alayhi salatu vesselam. 10 fisht me te për Zotit Gjellewala kam i adhën atiha që ka kërku për Muhammedin Alehi Salatu Veselam Rëndaj është mirë që në këtë ditë shpeshtojmë të thënërit Allahume Salli Ala Muhammed wa Ala Ali Muhammed nga se është ditë rëndësishme dhe ditë e bekuar e që si kur se thash ka vlera dhe ka porosi dhe udzime që është mirë ti përmbahemi e kurimit e Muhammedi Alehi Salam të ndërru lëzër i dërguar e Alehi Salam e ka thë Në ka mësu për shumë gjera Në ka dhenë mësime të ndryshme Për të gjithë ato që nga duhet njëtë në kësaj bote Undua së të brena kësaj kohë që e kemi Dhirë në kone e zanit Të trajtaj së bashkë me juve një hadith Të pejgamberit Alehi Salatu Veselam Një mësim të madhë Dhe një porosi me dëvërtej shumë Dhe me thënëse që e thaj dërguari Alehi Salatu Veselam Të dërru nëzër Allah Gjellewale ka kryuar k dhe e ka mbu shumë e begati dhe mirësit e shumë të. Njëriu si krije se varëfër dhe dëbët, ka nevoj për shumë gjera. Por është e pa mundur që njëriu ti arrim të gjithë, thamë mirësit e kësaj bote. Askus nuk ka pasë mundësi që ta ketë në posedim tër këtë botë. Askus nuk ka pasë mundësi që krejtë që ka, ka pasë, qëfë me pasë. Por të këshë pasë mundësi njëriu që krejtë që ka dënë me pasë, me i ja garantu vetës e ti nuk është e me vdek minimumi e lere me për kërkeset e tjera pëtër anda njëri u e dëndë shëmdetin mi pësmurët njëri u e kërkon jetin për ja që vdes njëri u kërkon pasuri për e ka gjithë mund në nivell të kufizuar e kështë të mërad pra ndaj kjo botë jabë diqka për merë diqka Në këtë dëbot mund të arrimë diqka, për mund të humbim shumë gjyra të caktuarat. Djoj, uru këtë posh, uru këtë posh, këtë uru. Andaj, përbesimtarën është më rëndësi që të dinë se aje që e ka, a thua valë është aje kryesoria. Gajse të ndërru dhe zënë këtë dëbot, krasë begativet që tashë që jenë shumë ta, dhe krasë mirësive, dhe krasë mirësive, edhe krasa sa që nuk mund të arrijen të gjithat, gjithashtu edhe begatit janë të lojlojshme. Nuk jam të gjithat njëta. Andaj për shambull, nëse njët i thejmise, a ki dëshirë me pas këtë, këtë, këtë, 4-5 begati? Sot po kam dëshirë. Por i thejmë nuk është e mosh me, me i pas 5. Zgjidhe tripe i tyne, a i qfarë bënë, i eliminen ato që i ka ma pak të rëndësishme dhe i zgjidhe ato që i ka të rëndësishme. Kë Ea dimna me përzihet për veten tonë shkakt e rëndësishme këtë botë me pas. Nga zakonisht përzihet ima çka ka të bëjë me aspekti material, ato që preket, apo sektohet me rëndësi. Mirpo të ndëruhet është një hadith i rëndësishëm i pejgamberit alayhi salatu wasallam se ne çoft se i kemi këto gjëra. Atëra nuk duhet të mërzitemi dhe dëshpërohemi çfarë që kemi humb nga kjo botë. Çfarë thotë i dërguari alayhi salatu wasallam? Sallallahu aleyhi dhe selamu. Kush i arrij dhe kush i ka këto katër gjëra nuk i bën dëm dhe mos mërzitet për çfarë ka humbur pas kësaj. Thash nuk mund të shikim më. Nëse në ke këto katër gjëra që po flet për të pejgamberit, ti ka dhënë Zoti. Mos mërzit mështynë çka s'kimu aftën. Çka të vjen mështynë elhamdulillah. Çka nuk vjen mos mërzet se e ke marrë më të mirën që është në këtë botë. Të ke e pa Allahu më të vlerë shumë dhe më të të mërën. Cële të njënë këtu ka të rgjera? E para tha, pegambini, sa sëmë sidh kul hadith. Në qëfësa Allahu të ka dhënë fjalën e drejtë, të flasë është të vërtetën, dije se që ka kegumë masaj nuk kegumë një që ka shumë atë. Por të nërozër, njeri u qëli ka arritë, ndo është ta sukseset sa këtuara, mirë pa është në mashtrua zë kënjës Qëka i duhet taj që ka rritë? Qëka i duhet pasuria njeriut që është i pëmoralëshur? Që Qëka i duhet dituria njeriut që është gënjeshtor? Qëka i duhet autoriteti njeriut që është mështrues? Nuk i duhet ato. Nuk i duhet në kuptëm njerëzor me karakterë dhe dignitetë, se për ata që nuk kan karakter i dukët interesat me pas këtë dhe përsa si ka këtë të tjera. Por njerëzimi, karakterë dhe digniteti e kërkan që, të shikujmë se e kemi këtu. Pra në e para se të avnërso një njëri se, qka ka, a është illumi aj, a nuk është illumi aj, shikujmë fillimisht, a i ka këtu që tha, i dërguar e Alehi Salam, si dhkull hadith, tha i dërguar e Alehi Salam, a i që i ka këtu katërgjera, mos të mërzite qëfar nuk ka pas t'yna. E para, fjale e drejtë. Ta fletë të vërtetën, ta fletë të drejtën, mos të gënjenë e të flasër të vërtitën në nënkuptan edhe në raport më Allahun por edhe në raport më njerëzit që fa në nënkuptan të flasër të vërtitën në raport më Allahun a ka mundësi njeri ju me e gënyi zotin Allahun s'ka mundësi por e e bën njeri ju këtan nga njerë po e bën si ndodhë kja ne Allahun gjallë ura të ndërhozër a i kemi thonë la ilaha illallah a kemi thonë la ilaha illallah po Kimi thonë se O Zot nuk meriton më me u adhuru askush postejë. Na nuk kemi Zot postejë. Ti vetëm. Ti ajë që çdo gjë që ke në dorën tënde. Edhe furnizimi, edhe jeta, edhe shëndeti, edhe vdekja, edhe të gjitha O Zot janë në dorën tënde. Askush sikon dorë postejë. Ati më thon kështu. Në rregull, pas kësaj Pas kësaj, kërkimi i këtyre gjërave nga dokos teatr, jo nga Allahu xhallahu ala, çfarë nuk kupton? Nuk kupton se ndoshta se kimi thën me të vërtetë a që është me e dhash me atë namë. Allahu xhallahu ala thot në sutan kebut, të ndrozni jetë shumë e rëncishëm pora me përgjeci për neve. Çfarë thot Allahu xhallahu ala? Thot Allahu xhallahu ala ahasibannas a nu troku an yakulu amanna wahum la yaftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim falya'laman allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al kadibin Allah thot amendua njerzit q do tlihen rahat thon kimi besuar e pastaj mos me ispruvu Allah me ket besem a me ndua të themi, kemi besuar Allah, të jezut jun, e pas taj mësë mës me sëpërrua Allah më obligime, 5 vakte, me i falë, me këshurë, e ki për një me këtë besime, apo këtë thonë fjëllëguje? Me sëpërrua Allah, gjelën me agjerim, me shikusa, po qëndron, në bas të këti besime, apo polohatësh, Allah o thëtë, i sëpërrua më kështu, ata para jush, për sëfërën syrë, që Allah o të dalën të vërt Andaj, zbatimi asaj që Allah u ka kërku dhe ruaj tja e raporte me zhutin gjelë dhe gjelali hu, është vërtetim i fjale së drejt që e kemi thënë, la ilahe illallah. Gjithashtu të edhe mes njerëzve, mesimtari kur shetë, nuk rren, nuk mashtran, nga se më e rëndësishme përte është fjale e drejtë së fitimi, në bazë e këtja ditit, më i rëndësishme përte është tyra ati dhe karakterit ti se som shi tja malit nga se kështu besimtari më sanë me i vlerë sugjerat në basë mësimeve të pejgamberit Alehi Saratuason ajna ka thonë në qëvë se ke arrit të thlasështë drejten dhe dëvërtetën që ka hum pas kësaj nësë mërzit, nuk e hum kur gjotë të smetohet të nërruzë për një djetari madhë ka qenë e ka pasem po në abdud kader gjejlani konë djetar i madhi, i devat shumë. E thuet për te, kur ka qenë i vogël, është njësë në atë kopër në Bagdad me kërku dje. Nëse në vendin, kur ka qenë e ka qenë i fshat i vogël, s'ka pasë shumë djetar, atë dje që e te e kam pasë, e kam suë, është dashë, më shkutë, është me uhtu me mërë dje. Edhe, për para, uhtimit ka qenë të fshira, rrugës ka pasë rëzit që nuk e pasë mundësi me uht njerëzët kanë duhtu me karavana, tubë, do të ta të grumbulluar, që në rrasë riziku të e në më, më të aftë të mbruhem. Edhe njerëzët që nuk kanë pasë kisën të rekti, kanë pagu karavanën. Ka Unë isha ardhë me juve dhe në qëtë venë. A në praveç në zë danë me përfitur nga siguria ju e në paguji? Në regullë nëne e këti djali, kam blidhë dhe parë dhe pasuri, edhe e ja ka dhëmë djali të Nisa si të hola dhe ja ka dhonë që me ju, me i u deshtë, kur shkanë në mësu se i duhet me pagu ushqimin e pijen e veshmbatje e vendbanimin e, ka me nejtë një këpë pak ma gjatë. Dhe ja ka pagu edhe u thimin, por i ka dhonë nisanë. I ka dhonë birë jam, një të shkunë rrugë. Gjithë shka të bënë vakia. Me loj loj njëri të rrënë, një porosi njona përtaja këtyj. Gjith mund fëll drejt Kur mës rraj Në qëfar dë lej reziku Ka me të kështu Allah për shka këse e ku një drejt Qështu në në për e porosit Djali Unis djali me këtë karavan Por fatë këtësisht Dikun rrug Në shkëtina tje thell Largë njerëzve, largëve në banimit Usulmuan nga rebelet e rrugës E sulmuan karavanin për mi plachkit Dhe pasa plachkitën këtë që ka patën fillua në tashtë të kontrolui në njerëzë, që edhe pare që i ka në përgjepa me ju, me umarë. Kur erën dhe këtë gjali vogën, nuk i kishtë të shumë vjetë. Kishim përshtypes dhe kësë, i vogënë kështë që fa pare mund në pasë kjo për. Por hajtë me vesën, a kina i pare ati me vjeti? Kjo njerë do është me njësë kam. Por ju kujtu porosia e nonës, që du me full drejten me e provu se, Nona më tha, kom e të pështu zoti për shka këtë fjoles e drejtë. Mësë raj. Dhe tha, puh kam edhe i kam kaq para. Po. Kur tha pare, dhe tha pak ma shumë se që është normal me pas t'i fmi, nuk i besun ato. E morën, te ka i pari t'yne, edhe kër e kontroluan, ja gjetin atësasit para ato. Edhe i pari, për i thët, i pari bondës, i kryo mafjuzit, për i thët, ti ke mujt me në rajtë, më padon skina të kishmë besuar se si ti je fmi. Pse? Pse fura drejt? Ky djalë i vogël i edukon ka hondër halal, është edukuar halal. Tha, "Jo mënis me kërku dije. Jo mënis me mar ilm. Jo mënis në rrugë ndershme. Para se më dal për shtëpi e nona më ka thon, bir i jam, kjo rrugë është, mos e shajt, nis me rana. Mos e nis me mashtrime." po falë drejtë, Zotë i ka me të pështu hapëtën. Andaj më këtu porësia nënës dhe për këtë fulla drejtëm. Këtu fjallë të ideali, subhanë Allah, e kryo mafiosi, sa so me ku një keqë, edhe e ka i zemër, edhe e ka një aspekt njërzur, edhe e mu nuk ku një keqë, shumë aspekte, po njërë është të këfundit, edhe, edhe e ka emociona. E prej ku shumë kësë sinceritet i këtë ideali, dhe tha, subhanë Allah, k porosi se në në së vetë, epse në nësë për e shë, e musë për më vjenë marë me i shkelë porosi të allotë, epse për më shë, të të kur më se për i këtë punë? Ja, u këthej këtë mallin karavanit, u pëndua të këlla u gjërë lëvala, dhe u rdhojtë gjithë ata mafiaset ti me lënë këtë punë, dhe tha prej sa dhe kësaj dite, që shikon plachkit karavanat, unë e ta shkom e i rujt karavanat, më së mi pl Këjt karavanë në Jugishtopë ruti është ultimëshka me fjalë të drejtë. Atë me ranë nuk jes përpara, me mashtrime nuk shkohet përpara. Dikush mund me ranë për dikën, mund me shtif për dikën, sikurse vllazni i Jusufit ata ranë të fatkeqësisht për Jusufin e Alsam. Mir po, vazhdoi gjithmonë kë ranë, jo, dolën shas. Andaj ka dikush ranë për dikën, për mendën çmu për mërzu për më largu, ka mundsi në këtë punë. E por ta din se Mirë ka thëmë poplë, i ka këmë të shkurë, thëmë Nuk mune të lërgë rëna me shkua, thëmë E cë pak pa jen fund, cë kokut dvesh, të jenë fundë, cëka këtë mirë të veshë To ka kënë rëna, përëndaj, të jemi, të jemi të sinqertë Të flasim të drejten, gjithë mund Ma dhjën e kam su pegamberi Alehi Sratuzem që Asë fmive tonë mos Asë fmive tonë mos ju flasim atë që nuk është të vërtit, thëmë Mi thonë fmijës, haj se këm e tabli, mos i Nëse më msojë fëmijën tën çenka vëzhdia se duhet me mbaj premtimin e duhet me folë të drejtë. Gazet në sa i msohet për shembull i themi nganjër fëmis ku është filona s'jam këtu. Nëse msojë fëmi në rreth për ty japta. Gazet pinë vëzhdi për mësen me mos me folë të drejtë më. Prandaj ajo që ka duhet takimi tendroz është fjala e drejtë. Të flasim të vërtetën. Nëse Allahu xhallehu anë ka mundsuar të flasim të vërtetën, ta dim se Në ka e ka e për shumë e krejtë që ka, po thëmë kushtimisht humë pas kësaj më si gale, ta kompenzunë zotin më dhënumë më fëmë atët që ka e kje humë përshka këse e këtonë të vërtitën, ka me ta kompenzua laur shumë fësh dërsa atët që ka dikush e ka fitu me gënjishtra ka me humë shumë fësh kjo regull kjo regull e jetës e dyta që tha përgambiri Alehi Sratusam që ose e ke më së mërdi që ka thën Peygamberi sallallahu alajhi wasallam hifz al-amana besnikria me ruajt e amanetit me qiu përgjegjësinë vën si duhet e për kët inshallah do të flasim hutbe dhe nuk po e zgjas këtu si duhet me qenë besimtar i besnik si duhet me qenë përgjegjësu edhe kjo është begati dhe mirësi që Allahu na ka dhënë andaj kë ka bë Allahu të sinqert dhe të vërtet fjaltë e tij ku tja ka mundësume qenë besnik në fjall dhe vepra. E treta, ta pejkamësëm, u husnul khalika, i sjell shumë dhe edukuar. Në që përshë Allah, ta kallon edukatën, ta kallon sjellin, dhe Allah, krejt që ka mështoj, nuk i ke moske i gale, se i ke matë strajtën atër. Qfar, ta pejkamëberi, a.s. Dëgjone e musliman, qfar porosit mdojnë e jepë, muhammidi a.s. Tha muhammidi a.s. s. Kujt i është dhe në sabre Sabre është Një piesë edukatës Një piesë nukë krejt Kujt i është dhe në durimi Tha pejga mërësëm Fëkat uti e hajren këthira I është dhe një mirësi shumë e madhërët Kujt i ka e pëllohë sabre Durim I ka e pëllohë falje I ka e pëllohë mshir I ka e pëllohë dashuri I ka e pëllohë respekt për tjertë Dje se shumë të ka nërrua Allah Dhe shumë të ka dashë dhe shumë të ka dhonët A ne mësë të shikojmë Në aspekt e materiale kushtë sa so ka dhe që ka ka Ti këthemi pak vlerave Ti këthemi pak mësime dhe porosime Të pejgamberit alizam dhe në basë Kësaj të shikojmë se A jemi të pasra po nukimi të pasru A jemi të begatuar po nukimi të begatuar Gase besimtari Ndjeti begatuar thash me këto vlera Jo më aspekt e materiale Aspekt e materiale në të rëndësishme duhet më uponu dhe më angazhu dhe shumë mirësi, mune me jarrit me aspek material, por nuk duhet të jetë kërkesa kryesore, dhe nuk duhet të jetë kriteri vetëm që besimtar në bastë të kësa ishtë i ka nëse, a më ka e pa lasë, më ka e pa lasë, gje levala. Sa njerës mërzitën në qofë se më nuk e ka një sasit saktuar të parava, mirë po, a mërzitën në qofë se nuk kemi sabër, a mërzitën e dikush së, së nuk pëmëj po me e folë gjithë vërtetën, Duhet mashaum umurrit më më për këtë punë aftë. Me me dhim zemra, me dhimbë zemra subhanallahu. Çyrst mujta me koni i sjellshëm. Me umërzit e më pikllu pse nuk kesh besnik, nuk i dola në të fjalë. A, a ka kështu ka alhamdulillah. Po fat keji si po paksuon këta. Mashaum po umërzitemi po na ka plani fardherjën i fan ngarkuese për shkak të aspektit material. Seso që po për na përshkam për shkak të vlerave tona. E besimtari umërzitet për të vlera Derso dynjoja vienë shkon kur kush e ka pa zgjith, as kur kush e ka pa skajit, çka ke arrit më e fituar alhamdulillah, çka nuk e arrit, mundom me halal, po bëjë nalo dhe kënaqim me atë që Allahu ta ka caktuar. Mirpo duhet më isum këto vlera që na tha pejgamberi sa. Ta flasim të vërtetën. Ti je i besnik, do ta çojmë emërit në var, ti je të sjellshëm, besimton në kusht arrogant, besimton në kusht i dhunsh shumë, besimton në vërtetë. Më simtari nuk bëm për drejci është i kujdeshëm, i edukuar, i sjelëshëm si kurishtë e Muhammedi Alehi S.A. Të në rëzër, e kemi përmenë në disëhera në qovë se e ledzojmë biografi në pejgamberit Alehi S.A. E ledzojmë biografi në Muhammedi Alehi S.A. 23 vjetë 23 vjetë me loj loj njeri Lloj-lloj provokime, lloj-lloj presioni dhe dhunë u ushtuan ndaj tijt. Gjithçka. Edhe shpifën, edhe akuzuan, madje nga vendi më i shenjtë e dëbuanën zerën. Edhe pse pa të mundsi, pa të mundsi me me ngul kom pa më ka dalë burra se s'kam këpun bash këtu. Pa të mundsi. Po kishte pasoja. Kishte pasoja e sho i vandel veç që mësë të ketë mësë njerëzë konflikte dhe mësë pajtima. Në regullë, po shkajnë e dikun tjetër, ju së pëmdojnë i këtu, po shkajnë e dikun këmdojnë, prapë shkajnë Medine, afër 600 km në atë kur shumë kanë që në të lërgu, prapë se në rahatë, prej me kësoqunë e sëllmuan, lufta e vetrit në praktë Medines, lufta e hudit në gjystë Medines, prej me kësoqunë e atjesë në rahatë, e qëka me buaj ma shumë veç një lëvizje e ka bërë në detim të mekës, kur e ka qliru, edhe ato pa as një gjak dhejër dhe ato. U dërzuan me kërin kërë përën së s'ka mundësi, do të atë dë vetëmi lëvizje në drejtim të korejshve ka bërë, kërë e ka qliru me eke në bërë, për njësë të tri vjeta apë. dhe. Dhe as një nuk pat mundësi dikusht të të të se më ka lëndu Muhammed e al-san. Qfar pejgamberi kërë që, që i si Kër p Po por ke njerëz, a patën mundsi një herë një ti me gjithë vëzhgimin dhe përcjellën që ja bënin? A patën mundsi të rëzor këtë të drequn, këtë bekuim të Zotit? A patën mundsi donjëherë me me e zën se po ishte e vërtetë njerëzore? Nuk patën mundsi vëllai. Ai ishte pejgamber, është e vërtetë, por ishte njerëz. Dhe Allahu Gjallëora dërgoi Shamul për njerë. Prandaj ne duhet të jemi të edukuar duhet imi të sjelë shumë, duhet imi ashtë nësi kërësina ka porasit i tërguar e Alehi Sëratusërëm. Në qëfëse Allah të këllon edukatën, mirësiljen, moralin, dhje se të këllon shumë më lëftëm. Dhe e 4 të thë pejganberësëm, kush e ka, mas të mërëzidët masaj që ka ska, e 4 të sërën, thë pejganberi Alehi Sëratusëm, ushqimi halalë. Në qëfëse, keqë ke e ki, e ki me dirës, e ki faqe vartë s'ku që shkur para kërkuj se gënën, të anëzën dirën dhe kërmonë që i aranë u knaqe po këtë din që i po knaqe shumë tuk të huj ti u knaqe pa po, di që i po knaqe me dirës në huj që ka dëvyn krej që ka i ki kur di kusht në është me kësi fjore, ta lëndën zemrëna vëmë njështë i fatë këtë qështë e ka unë marrë edhe mi u thonë po vjedhë edhe mi u thonë e Besimtari është ajë cili ruhët që mos me i në hakë kërkujt Djerës në asë kujt mos me shizuave Për kundra zi Për kundra zi tha për igamberi sallallahu sallam Paguja punëtorit hakun pa ju tha djerës afën Me i herë, mos i në hakë kërkujt Ha e ushimin halal Fito halal, fito me djerës Pune është e kërkuar në islam Duhet me punu është e ndaluar që besimtari me kon i varur për dikujt nuk është mirë që besimtari me jetu vetëhëjë pisoda kave sikurse i tha pegamash në njëri cili me të i cili vjen te më kërku te te rasulallah i ka punë glisht i në mjekë i ka punë lehtë me ka dikur ka ra pa që ky po do më suksu se gjithku është punëve kanë për kliza ka burr mu që vjen smunë pa pishmas kanë nevojë mund ndihmë me vetë çuçja kanë nevojë për sodaka për zekat normal ndodh në kjo Po kret jeta me shku kso njerit. E kur e pa pejgamberi se kuinë kaj jetën do më çu kso çfarë i tha. Tha burr, pse më merrni strojse më me dal dikon do do do do, do bujoška e do cupa drymë i mlet më do me shitë mamin për ty. Se këtë çpolipaftë për, për njerëz zotën. Maġje tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai tili kërkon për njerëz velmosh pa nevoj. Po është mësuar me li pse i vjen makallaj kso me li thëtë pegamërësëm delë ditë në gjukimit ashtë një copë mirës të tyrë se ka delë i paftyre para Allah Gjellewala nga se nuk o mirë me e keqë përdojnë mirësine njërzve sotë fatë keqë sirsh përshka këse ka të atyrë që po keqë përdojnë mirësine njërzve po privojnë pasaj ata që e meritojnë e mëndaj besimtari punan me dorën e ti me mundën e ti e fitan me dirës dhe me halal dhe në qëfë se Allah Gjellewala ja Më knaqë me halal Alhamdulillah kërë që kom halal Më knaqë me qikaqë Ta dinë se vëllohja kepa të që shme më njëra Nga se ka njerë që nuk knaqë me halal Pa e prek pak të harami Subhanallah si bërë dhe qush Si bërë të nifë se rahat aptan. Pa e a marë pak dikujtë Së knaqë të apëtën Pësën tarë në kë kokshtët Të ndaj kush i kokshtu Ka të rgjera ta dinë Se vëllohja kepa Më të më të mirë të apëtën krejtë qka mas kësoj nuk ki mundoh me fitua e që është mi me halal mirë po në qëfëse këtu katëri ki mas u mërzit pra që ka las të të kalon nga se të kepë matë mire të përta në qëfëse e folë të vërtetën në qëfëse e runë e manetën dhe je besnik je i moral shumë dhe i sjell shumë dhe je i pajtu me a që lau të kalon dhe këna që është me halal që tu e në katër të shitë besimtari që i lume e që i ka përta ande Allahu na furnizoj me tutje si. Allahu na mëson që nga gjuha jonë gjithmonë të del vetëm ajo që është e vërtetë. Zoti na ruhet nga gënjeshtë nga mashtrimet. Na bof Allahu besnik që runi marëtin. Dhe gjithashtu na bof të sjellshme të edukuar dhe na mëson Allahu që kafshata tona të jenë halal, uji i takem halal, ti është halal, gjithçka që kemi halal. Dhe gjithashtu këtu porositi të ndrojë dhe kët pasuri që Zoti na e dhan këtu katë gjora të apërcilim generatëve tona. Para se të mendojmë për mua ndërtu fëmive ta në shtëpijat, të mendojmë të ndërtujmë moralin dhe stjellin, të ndërtujmë përgjithsin dhe ndërgjithsin, dhe fjalën e drejtë, nga se pasuria e më dhe që prindi, i a jepë, misët i është, në këto ka tërgjera, e pas taj, qka do që jepë pas kësaj, elhamdulillardu. Allah i shpër bleft, ka Allah ku a e zanit, me kach po i dhe fund, duke lutë Allah në që të naruan nga qdo e kjeqe, dhe të namonsën që ti me gjithmonë, në përpuhë thëmë më simet Allah dhe ato që i dërguari, a lehi i sazën dhe kam suarë. Zotish Poled, wa sëllam, ala Muhammad, wa ala Ali, wa sëllam, pësimin të të dhirë.